A Poléna našla nadporučíka Rubašku sedět na zemi se zády opřenými o skálu a pojídat z misky myšmaš. Igorína si právě balila svůj vak se zdravotnickými potřebami a Rubaškovo ucho bylo pečlivě ošetřeno. Všechno v pořádku, pane? Omlouvám se, ale to je v pořádku, zpěváčku. Musíte odsloužit své povinnosti jako ostatní mládenci, Zabručal Rubaška a Apoléna slyšela, jak uvozovky zapadly na svá místa. Dal jsem si krátkého šlofíka a taky mi pustili trochu žilou a pravda je, že jsem se úplně přestal třást, ale pořád ještě potřebuju oholit. Přejete si, abych vás oholil, přikývla Poli a srdce v ní pokleslo. Musím jít příkladem, Zpěváčku, ale musím říct, že vy, mládenci, se snažíte tak, až se skoro stydím. Všichni máte tváře neustále hladké jako dětské prdelky, to musím říct. Jistě, pane, přikývla poli. Pak vybalila holení a přešla k ohni, kde neustále stála konvice s vařící vodou. Většina odílu podřimovala, ale maledikt seděl na skřížených nohou u ohně a prováděl něco se svou čepicí. Slyšel jsem, jak včera večer skončil ten vězeň. Ozval se ani zvedl hlavu. Tak si myslím, že nám NP dlouho nevydrží. Co říkáš? Kdo? Nadporučík. Podle toho, co jsem slyšel, potká v nejbližší době rubašku nějaká ošklivá nehoda. Honzáru si myslí, že je nebezpečný. Učí se, jako my. Jo, jenže u takového NP se předpokládá, že ví, co má dělat. Myslíš, že to ví? Honzáru je na to zvyklý, odpověděla Apoléna a doplnila konvici studenou vodou. My prostě půjdeme dál. No, jestli je vůbec kam, už se maledikt. Pak pozvedl svou čáku. Na její straně, vedle balíčku cigaret zastrčených za pásku, byla napsána slova zrození k smrti. Velmi Individuální! Potřásla hlavou poli. A proč vůbec kouříš? To není moc upírské. No, ode mě se taky nečeká, že budu moc upír. Odpověděl maledikt a roztřesenou rukou si zapálil. Jde o to sání. Nemůžu bez toho pití být. Jsem na konci. Už nemůžu. Dostávám abstáky, ale se mi taky nedělají moc dobře. Děsí mě. Ale si přece up... Jo, jasně, kdyby to byly krypty, tak by mi to nedělalo potíže. Ale tady mi to připadá, jako když jsem obklíčený spoustou ostrých dřevěných kolíků. Abych se ti přiznal, začínám mít fyzické potíže. Jako kdyby mi v hlavě lítal netopír. Slyším hlasy a potím se... Pst! Varovala ho poli, když bžoura něco zamumlala ze spaní. To nemůžeš udělat, pokračovala po chvilce. Řekl si, že už dva roky abstinuješ. Ach, to mluvíš o kr... kr... kr, kr krvi? Vypravil za sebe maledikt. Kdo mluvil o krvi? Já mluvím o kafi sakra. Máme spoustu čaje. Ty tomu nerazumíš. Tohle je o nepřekonatelné nutkavé touze. Toužit po něčem nikdy nepřestaneš. Jen tu touhu přeneseš na něco, co můžeš mít, aniž to přinutí lidi udělat z tebe špíz. Já potřebuju kafe. Proč já, pomyslela si Apoléna. pak mám někde na sobě našpendlenou ceduličku s nápisem svěřte se mi se svými starostmi? Uvidím, co se s tím dá dělat, řekla a spěšně si nalela vodu do nádobky na holení. A Poléna pospíchala s vodou zpět, usadila rubašku na kámen a rozmíchala mídlovou pěnu. Pak nabrousela břitvu a brousela ji tak dlouho, jak jen si troufla. Když nadporučík netrpělivě zakašlal, pozvedla břitvu a hlavou ji prolétla modlitba Nugátovi. Pak se objevila tuty, která běžela a pokoušela se šeptem křičet Pohyb! Rubaška málem přišel o ušní lalůček. Odnikud se vynořil Honzárum. Byl sice obutý, ale za zády mu vláli šle. Chytil tuty za rameno, otočil si ji k sobě a sekl: Kde? Tam dole je cesta. Jsou tam vojáci a vozy. Co budeme dělat, seržanté? Především nebudeme dělat kravál. Míří sem? Ne, právě prošli kolem seržanté. Honzárum se obrátil a vrhl na zbytek oddílu spokojený pohled. E, no dobrá, desátníku, vezměte si karborunda a zpěváčka a běžte zjistit, co a jak. Ostatní se ozbrojí a pokusí se být stateční. Nadporučíku. Rubaška si úžasle otíral pěnu z obličeje. Prosím? Ach, ano, pokračujte, seržante. O 20 vteřin později už poli běžela za malediktem dolů ze svahu. Tu a tam se jí podařilo mezi korunami stromů zahlédnout dno údolí a v jedné chvíli zachytila záblesk slunečních paprsků na něčem kovově lesklém. Stromy pokryly půdu vysokým kobercem jehličí a oproti všeobecnému přesvědčení většina lesů není poseta suchými větvemi, které hlasitě praskají pod nohama. A Poléna a Maledikt dorazili k okraji lesa, kde stromy a keře svádili lítý boj o své místo na slunci a našli si vhodné místo, kde mohli pozorovat sami nepozorováni. Byli to jen čtyři vojáci v cizích, neznámých uniformách, kteří jeli ve dvojicích, jedna vpřed a druhá za vozem. Vůz byl malý a pokrytý vybledlou plachtou. Co může být v takovém malém voze, že to musí hlídat čtyři muži? Řekl Maledikt. Asi to bude velmi cené. A Poléna ukázala na velkou vlajku, která ochable vysela z žerdí upevněné na voze. Já si myslím, že je to ten muž s novinkami. Je to ten samý vůz, tatáž vlajka. No, pak je jen dobře, že už nás minuli. Počkáme, až zmizí z dohledu a pak se vytratíme jako malé hodné myšky, co? Skupina cestovala rychlostí vozu. A právě teď se oba přední jezdci zastavili, obrátili se v sedlech a čekali, až je vůz dojede. Jeden z nich ukázal někam za ukryté pozorovatele. Pak se ozval výkřik, ale tak daleko, že mu nebylo rozumět. Zadní jezdci dojeli vůz, připojili se ke svým soudruhům a všichni čtyři se zastavili a zvedli hlavy. Chvilku se dohadovali a pak se dva jezdci vydali klusem po cestě zpět. Sakra! zamračila se Apoléna. Čeho si to všimli? Jestce minuli jejich úkryt. O několik minut později bylo slyšet zvuky, které jasně hovořily o tom, že vojáci věli do lesa. Vrhneme se na ně, ozvala se Nefrýta. Ať to udělá honzárom. Jenže jestli to udělá, a ti muži se nevrátí, začala Apoléna. Kdež se nevrátí? Opravili je Maledikt. Tak začnou mít ti další dva podezření, ne? Jeden asi zůstane tady a ten druhý se vydá pro pomoc. Tak se teď přiblížíme blíž a počkáme, rozhodl Maledikt. Podívejte, se sedli. Vůz zastavil. Až to začne vypadat, že mají starosti, vlítneme tam. A co uděláme, ale přesně? zeptala se Apoléna. Pohrozíme jim tím, že je zastřelíme, odpověděl Maledikt pevně. A když nám nebudou věřit, pak jim pohrozíme, že je zastřelíme mnohem silnějším hlasem. Spokojená a doufám dohajzlu, že mají nějaké kafé. Jsou tři základní věci, po kterých touží devět z deseti vojáků, když se vojsko na přesunu zastaví. Jedna z nich je zapálit si cigaretu, druhá je rozdělat si oheň a třetí sice nezahrnuje žádný oheň, ale většinou strom. Přesně řečeno, strom k tomu není zapotřebí z důvodů technického provedení, ale jaksi z důvodů stylových. Oba vojáci už rozdělali oheň a na něm se vařila voda v kotlíku. Když z vozu se skočil mladý muž, protáhl se, rozhlédl, zazýval a vydal se k nejbližšímu výběžku lesa. Našel si příhodný strom a o chvilku později už s náhlým a soustředěným zájmem pozoroval jeho kůru ve výši očí. Do týla se mu přitiskl hrot šipky samostřílu a jakýsi hlas těše řekl. Zvedni ruce a pomalu se otoč. Co? Zrovna teď? Hm, tak dobrá, ne. Můžeš dokončit, co si začal, No, myslím, že teď už to nepůjde. Dovolte jenom si, ech, dobrá, takže? Muž znovu zvedl ruce. Uvědomujete si, že mi stačí jen vykřiknout? Vážně? Odpověděla Poli. A mě stačí jen stisknout tenhle kohoutek. Dáme si závod? Muž se otočil. Vidíte, nadhodila poléna a ustoupila o krok zpět. Je to zase on, pan ze slova, co píše noviny? Vy jste oni, řekl úžasle. Kdo oni? Zamračila se nefrýta. Napaklana, už klíbl se maledikt. Podívejte, dal bych cokoliv, kdybych si s vámi mohl chvíli promluvit. Prosím, vždyť jste s nepřítelem, zasičila Apoléna. Cože? Jo, tamti ti jsou z regimentu Lorda řezače, Sankt Morporku. Poslali je s námi, aby nás chránili. Vojáci, kteří vás mají chránit v Borogravii, ujišťoval se maledikt. A před kým? To se ptáte vy, že před kým? Hm, tedy teoreticky před vámi. Nefrýta se naklonila ku předu. No, tak to se fakt vyznamenali, že jo. Podívejte, já s vámi musím mluvit, pokračoval muž naléhavě. Tohle je úžasné, všichni vás hledají. Zabili jste ty staré manžele milířů? Ptáci zpívali. Odkud si zdáli sem doléhal hlas samičky datla modrohlavého. Hlídka tam našla čerstvé hroby, řekl pan Zeslova. Vysoko na nebi zaznělo protivné zahoukání ledové volavky, tažného ptáka, který přilétal od středu a teď hledal nějaké jezero. Takže to beru jako ne, přikývl pan ze slova. My jsme je jen pohřbili, odpověděl chladně maledikt. Nevíme, kdo je zabil. Vzali jsme si tam jen nějakou zeleninu, doplnila Apoléna. Vzpomněla si, jak se tomu smála. Teď jí bylo jasné, že kdyby se nesmála, byla by začala plakat, ale i tak. Živíte se tím, co kraj dá? Vytáhl z kapsy notýsek a začal si do něj dělat tuškou poznámky. Nemusíme s vámi mluvit, řekl Maledikt. Ne, naopak, to musíte. Je toho spousta, co byste měli vědět. Vy jste tihle dolů nahorové, je to tak? Tamavenkové. Opravila ho opoléna. A vy? Už toho mám dost! Zasýpal Maledikt a vyšel z křevy ven. Oba dragouni zvedli hlavu od ohně a na chvilku všechno znehybnělo. Pak jeden z nich sáhl po meči. Maledikt rychle namířil kuši nejdříve na jednoho, pak na druhého a hrotyho šípu je hypnotizoval jako hodinové kyvadlo. Mám jen jeden šíp, ale vy jste dva, Koho mám zastřelit? Vyberte si sami. A teď mě velmi pozorně poslouchejte. Kde máte kafe? Máte přece kafe, ne? No tak každý má přece kafe. Vysypte to, vysypte to sem. Oba muži s očima upřenýma hrad střely pomalu zavrtěli hlavami. A co ty, psavče? Zavrčel zuřivě maledikt. Kde si schováváš kafety? My máme jenom kakao, odpověděl mu pan ze slova a když se k němu maledikt pruce otočil, spěšně zvedl ruce. Rád vám nějaké. Maledikt odhodil kuši, která vypálila přímo vzhůru, sedl si a sevřel si hlavu do dlaní. A střela nezasáhla vůbec nic, zvláště pak ne kvákající kachnu. To je něco natolik neobvyklého, že by se to mělo zaregistrovat jako výjimečný humoristický prvek. Kdyby střela zasáhla kachnu, která by pak zakvákala a spadla někomu na hlavu, bylo by to celkem běžné. To se v takových případech stává devětkrát z deseti případů. V desátém případě pak padá jiný předmět, jako parohy, talíř nebo hodiny s kukačkou. V tomto případě však střela vyletěla téměř kolmo vzhůru. A protože ji snesl vítr, zabodla se nakonec zhruba o 30 stop dále do silné větve mohutného dubu a o kousek minula beverku. Vojáci se pohnuli, jako kdyby se chystali vstát a Nefrýta pozvedla svůj mladý stromek, který jen tak nedbale zbavila větví s listím. To ať vás ani nenapadne sdělila jim přátelsky. Police se obrátila k novináři. Chcete, abychom s vámi mluvili, pane? Pak musíte nejdřív mluvit vy s námi, pane. Je to o princi Heinrichovi a jeho ponožkách? Maledikt se jediným nepříčetným pohybem vymrštil na nohy. Já říkám, že je prostě všechny odkrohnem a půjdeme domů, Prohlásil jen tak, aniž se obracel k někomu konkrétně. Jeden, dva, tři! Za co bojujeme? Ponožky, odivl se novinář upřímně a upíral přitom nervózní pohled na upíra. Co s tím mají co dělat ponožky? Právě jsem ti dal rozkaz, Poli, zamračil se Maledikt. Co si myslíte, že nevíme a měli bychom? Trvala na svém apoléna a upírala tázavý pohled panu ze slova do tváře. No tak pro začátek, vy jste prakticky všechno, co zbývá z tamavenků. To není pravda. No, existují ještě nějací zajaci a zranění, myslím. Ale proč bych vám měl hád? A proč vám říká poli? Protože toho znám spoustu o ptácích. Odpověděla Apoléna a v duchu zuřivě zaklela: Jak víte, co se stalo s regimentem? Protože je to moje zaměstnání vědět věci. Co je to tam nahoře za ptáka? Apoléna zvedla hlavu. Já nemám čas na žádné pitomé hry, odpověděla. A je to? Zarazila se. Něco se točilo vysoko na modré nebeské kupoli. Nevíte? naléhal pan ze slova. Samozřejmě, že to vím, odpověděla Apoléna popuzeně. Je to krkavec bělokrký, ale myslel jsem, že takhle daleko do hor nikdy nelétají. Viděl jsem jen jeho obrázek v knize. Pozvedla znovu svůj samostříl. Mám pravdu, pane, je to moje zaměstnání vidět věci? Pan ze slova pozvedl ruku a mdle se na ní usmál. Nejspíš ano, já žiju ve městě, Nerozeznám špačka od Vrabce, a pak už to jsou všechno husy, co se mě týká. Poli na něj dál mlčky upírala pohled. Podívejte, prosím, měli byste mě poslouchat. Potřebujete se dozvědět různé věci, dřív než bude pozdě. Poli sklonila kuši. Jestli s námi chcete mluvit, počkejte tady. Desátníku, odcházíme. Karborundé, vezmi ty dva zajace. Tak okamžik, zpamatoval se Maledikt. Kdo je v tomhle družstvu vlastně desátník? Ty, přikývla Poli. A tobě tečou sliny koutkem a ty se kymácíš a tvůj pohled je dosti divný. Takže, co si chtěl říct? Maledikt o tom chvilku uvažoval. A Poléna byla unavená a vystrašená a někde v jejím nitru se tohle všechno měnilo ve vstek. Měla výraz, který by si málo kdo přál vidět na druhém konci nataženého samostřílu. Šíp samozřejmě nemůže upíra zabít, ale to neznamená, že by to dost nebolelo. No jasně, přikývl. Karborunde, vezmi ty dva zajatce. Mužstvo, odcházíme. Když se blížili k úkrytu, zaslechla Apoléna ptačí zatrilkování. Identifikovala je jako práci velmi špatného imitátora ptáků a v duchu si udělala poznámku, že má naučit děvčata alespoň několik základních ptačích hlasů tak, aby zněly věrohodně. Je to mnohem těžší, než si většina lidí myslí. Odíl byl připravený v rokli, ozbrojený a když nic jiného, tak alespoň vypadal nebezpečně. Když jeho příslušníci uviděli nefrýtu se dvěma svázanými zajatci na ramenou, očividně se uvolnili. Další dva sklíčení a svázaní vojáci seděli zády opření o skalní stěnu. Maledikt napochodoval pořadovým krokem k rubaškovi a zasalutoval. Hlásím dva vězně, pane nadporučíku, a tam dole čeká někdo, o kom si zpěváček myslí, že byste si s ním měl promluvit. Pak se naklonil ku předu. Ten chlápek od novin, pane. No, tak v tom případě se od něj budeme držet, co neděl, zamračil se nadporučík. Co, seržante? To si myslím, pane, přikyboval Honzárum. Z toho by byly akorát trablé. A Poléna divoce zasalutovala. Prosím, pane, dovolte mi promluvit, pane. Prosím, zpěváčku. A Poléna viděla, že má jedinou možnost a právě jen tu jedinou. Musela zjistit, co se stalo s Pavlem. Její mysl teď pracovala stejně rychle jako včera v noci na kopci, když se vrhla přímo na muže s kódovací knihou. Pane, já nevím, jestli stojí za to s ním mluvit, ale myslím, že by stálo za toho vyslechnout. Dokonce i když si myslíte, že nám bude lhát, Protože občas, pane, vám může způsob, jakým někdo lže, pokud vám těch lží navykládá dost, říct, jak veliké ty lži jsou a co mají vlastně zakrýt. A my mu přece nemusíme říkat pravdu, pane, můžeme mu také lhát. No, já jsem od přírody pravdomluvný člověk, zpěváčku, odpověděl jí rubaška odměřeně. To rád slyším, pane, vyhráváme válku, pane. S čím tak přestaňte, zpěváček. Zařval Honzárum. To byla jen otázka, seržante, odpověděla Apoléna. Kolem stáli členové oddílu a jejich uši nasávali každý zvuk. Každý znal odpověď. Čekali jen, až to zazní nahlas. hlas. tyhle řeči vyvolávají malomyslnost. Začal Rubaška, ale řekl to tak, jako kdyby tomu sám nevěřil. A bylo jedno, jestli si toho někdo všimne. – Ne, pane, takovéhle otázky to nedělají. Pravda je pořád lepší, než když vám někdo lže? Odpověděla Apoléna. Změnila hlas a pokusila se do něj vložit ten přízvuk, který používala matka, když ji chtěla kárat. – Lhát je špatné. Lháře nikdo nemá rád. Řekněte mi pravdu, prosím. Zřejmě, co si v jejím hlase muselo najít cestu k rubaškovu srdci. Honzárum otevřel ústa, aby se pustil do řvaní, ale nadporučík pozvedl ruku. Ne, nevyhráváme zpěváčku. Ale pořád ještě jsme neprohráli. Myslím, že jsme to všichni věděli, pane, ale je dobře slyšet, jak to říkáte. Přitívla Polis s úsměvem, který mu chtěla dodat odvahy. Jak se zdálo, tak to zabralo. No, předpokládám, že na tom nemůže být nic špatného, když se i k tomu chudákovi budeme chovat slušně, připustil Rubaška, jako kdyby myslel na hlas. Pokud bychom mu položili dostatečně lstivé otázky, mohli bychom z něj dostat cené informace. A Poléna se podívala na seržanta Honzáruma, který upíral oči vzhůru, jako kdyby se modlil. Dovolte, abych toho pána vyslechl, pane. To nedovolím, seržante, odpověděl Rubaška. Byl bych rád, kdyby zůstal naživu a nechci přijít o další ucho. Můžete si ale vzít tohle zpěváčka a přivést spolu ten vůz. Honzárum předpisově zasalutoval. Po těch dnech už Apoléna věděla, že to znamená jednu věc. Seržant měl své plány. Dobrá, pane, pojďte zpěváčku. Když se spouštěli dolů po jehličím pokrytém svahu, Honzáru mlčel. Teprve po nějaké chvíli řekl: Víte, proč ti vojáci objevili tu naši malou sklíč zpěváček? To nevím, seržante. Nadporučík přikázal Mžourovi, aby okamžitě uhasil hojeně. Ne, že by ten oheň kouřil. Takže mžoura šel a nalil na oheň konvici vody. A Poléna se nad tím na okamžik zamyslela. Pára, seržante? Správně, celý zatracený mrak páry. Za to nemohl mžoura. No ale nakonec celkem nic se nestalo. Ti konáci měli dost rozumu, že se nepokusili uprchnout před pultuctem natažených konkuší. Na jízdu? Dost chytré. Skvělé, seržante. Nemluvte na mě, jako kdybych byl nějaký roprat, mladíku. Omlouvám se, seržante. Vidím, že se rychle učíte, jak řídit u stolníka. Musíte to zařídit tak, aby vám dali ty správné rozkazy, chápete? Z vás bude skvělý, seržant, zpěváčku. Já o to nestojím, seržante. No jasně, přikývl Honzárum. Mohlo to znamenat cokoliv. Chvíli pozorovali cestu a když se ujistili, že je všude klid, vyšli z lesa a vydali se k vozu. Pan ze slova seděl na židli vedle zadního kola a psal něco do zápisníků. Tady měl překladatel toho chutí dát velké Z, ale mladší čtenáři už ten skvělý časopis nemohou znát. Když je uviděl, rychle sklapl sešitek a vstal. Myslím, že by bylo dobře odsunout se z té cesty, řekl, jakmile se přiblížili na doslech. Všude se pohybuje spousta hlídek, co vím. Myslíte, zlobený ských? Ano, přikývl tak ukázal na vlajku, která splihle vysela na žerdi na voze. Tohle by nás mělo teoreticky ochránit, ale v téhle době jsou všichni poplašení a nervózní. Vy jste seržant Jan Rmut? Honzharum, pane, a byl bych vám moc vděčný, kdybyste moje jméno z té vaší knížečky vynechal. Promiňte, seržanté, ale to je moje zaměstnání, odpověděl pan ze slova klidně. Já se musím některé věci poznamenat. Dobrá, ale vojákování je zase moje zaměstnání. Odpověděl mu Honzárum, vylezl na kozlí k vozu a chopil se opratí. Ale poznamenejte si, že jsem vás právě teď v této chvíli nezabil. Tak jedem, ano. Když se vůz rozjel, vylezla si poli na vozu. Vnitřek byl plný krabic a různého vybavení, zatímco všechno mohlo být před nějakou dobou úhledně a účelně uspořádáno, dnes už něco takového bylo jen vzdálenou vzpomínkou. Hned vedle polény sedělo na bydýlkách v prostorné kleci několik největších holubů, jaké kdy v životě viděla a napadlo je, jestli to nejsou jen žijící tukové koule. Jeden z nich otevřel korálkové oko a líně prohlásil vrk, což je zhruba holubý ekvivalent slov, co je. Většina ostatních beden měla velké nálepky s nápisy. A poléna se naklonila blíže, kombinované polní sušenky kapitána horáce nad ctitrha nebo sušené maso. Zatímco uvažovala o tom, jak ráda by dostala tyhle bedny do rukou mžoura, pohnul se svazek oblečení, který vysel od stropu vozu a mezi jednotlivými částmi oblečení se objevila tvář. Dobrý řekla tvář, která byla obrácená vzhůru nohama. Mikuláš, pan ze slova sedící na kozlíku, se obrátil do vozu. To je jen o to, vojíne, nemějte strach. Jo, já ja vás sny ukousnu, přikivovala tvář veselé. Pak se usmála. Upíří tvář, obrácená vzhůru nohama nevypadá o nic lépe a úsměv za těchto okolností věci zdaleka nevylepší. To fám ruďů. A Poléna sklonila kuši. Honzárum by byl překvapen, kdyby viděl, jak rychle zbraň zvedla. I ona tím byla překvapena a zastyděla se. Už zase za ně mysleli ponožky. Oto se velmi elegantně spustil na podlahu vozu. Kám to jedy mi? Zeptal se, když se pořádně usadil a opřel, aby s ním pokud možno nezmítalo kolébání vozu na nerovné cestě. Na takové malé útelné místečko, které znám, odpověděl To Toprát! Musím posvičit šítky? oni jsou chataví, když jsou bez práce, moc Oto odsunul stranou štůsek papíru a odkryl tak svou velkou krabici na výrobu obrázků. Zvedl malý poklop. Staň ty a ty se do pošádku, hoší, promluvil do otvoru. Zevnitř se ozval zbor kvákavých hlásků. Na vašem místě bych si ten váš obrázek označil jako Tygr, pane ze slova, řekl Honzárum, když vůz věl na starou lesní cestu. Tygr? Kdo je to Tygr? Ale ne, zarazil se Honzárum, jako kdyby ho zaskočila vlastní nedbalost. To jsem nechtěl, ale říkáme tak nadporučíkovi, protože je tak odvážný. Zapomeňte, že mi to uklouzlo, ano. Takže on je odvážný, ano? Opáčil pan ze slova. A tak je chytrý, pane. Nedejte se jim ošedit, pane. Je to jeden z mála velkých vojenských mozků naší doby, pane. A poléně poklesla dolní čelist. To ona sama navrhla, aby tomu muži odnovy novin lhali, ale tohle? Vážně? A proč je pak pořád jen nadporučík? Zajímal se upřímně novinář. Aha, vidím, že vás tak někdo neoplavné, pane. Přikyboval Honzárum a odkapávala z něj informovanost. Máte pravdu, pane. Je to trochu záhada, proč se nechá titulovat jen jako nadporučík. No ale třeba proto má své důvody, ne? Jako třeba, když si Heinrich říká kapitán, že? Pak si prstem poklepal z boku na nos. Já na to mám čuh, pane. Vidím všechno, pane. Mohl bych povídat, ale neřeknu ani slovo. Jediné, co se mi podařilo zjistit, bylo, že dělal nějakou kancelářskou práci na vašem velitelství, prohlásil pan ze slova. A Poléna viděla, jak pomalu a opatrně listuje ve svém zápisníku. No ano, předpokládám, že to je to jediné, co se vám o něm mohlo podařit zjistit, pane. Přikývl Honzárom s nápadným spikleneckým mrknutím. A pak, když už jsou věci opravdu moc špatné, tak ho pustí do pole, pane. Prostě ho pustili ze řetězu, pane. Ale o tom já nic nevím. A on teď udělá co? Vybouchne snad? Už klíbl se pan ze slova. Oh, oh, to se vám podařilo, pane. Ne, pane, nevybuchne, ale o hodnotí situaci. Víte, já tomu sám tak docela nerozumím, protože nejsem žádný myslitel. Ale to, že existuje puding, nejlíp dokážete tím, že ho sníte. A včera večer nás přepadlo osm dvacet zlobenejských vojáků, pané. A nadporučík jen tak mrknutím oka ohodnotil situaci. A pět z nich propíchnul jako nic, jako kebabčata, pané. Vypadá na první pohled jako neviňátko a většinou se taky chová, ale jak ho něco rozčílí, mění se v tornádo smrti, pane. Ale pane, já vám nic neřekl, já ne. A velí chumlu nováčku, seržante, potřásal hlavou pan ze slova. To se mi nezdá příliš žerohodné. Nováčci, kteří přemohli elitní drakouny, pane, odpověděl Honzárům dotčeným hlasem. To by pro vás mělo být vodítkem. Když nadejde čas nouze, pane, objeví se i potřební muži, nebo chcete-li účel světí prostředky? Já jsem jen obyčejný starý voják, pane. Já jich věděl v životě narukovat a odejít. Ale přísahám a nikdy nelžu. Na nadporučíka rubašku se dívám v němému žasu. No, mě připadal maličko zmatený. Divil se pan ze slova, ale v jeho hlase už bylo slyšet nejistý podton. O, to byla taková trochu zmatená chvíle. Utržil ránu, která by asi jiného muže položila, ale on zůstal na nohou. Úžasné pane. Hmm, Zabručel pan ze slova a udělal si poznámku do zápisníku. Vůz prošplouchal mělkým potokem a vkymácel se do rokliny. Nadporučí Krubaška seděl na kameni. Bylo vidět, že se pokoušel, ale nebylo to moc platné. Kabátec měl špinavý, boty zablácené, ruku měl opuchlou a jedno ucho navzdory Igorovu ošetření měl zapálené. Meč měl položený na kolenou. Honzárum opatrně zastavil svozem těsně vedle březového porostu. Všichni čtyři nepřátelští vojáci byli uvázáni u kamenné stěny. Jinak byl tábor zdánlivě opuštěný. Kde je zbytek mužů, seržante? Zašeptal pan ze slova, když slezli z kozlíku. Opatrně, pane, určitě jsou někde tady kolem vysvětloval Honzárum. Na vašem místě bych se vyvaroval všech rychlých pohybů, pane. Nikde se nepohnul ani lísteček a přesto se před nimi najednou z ničeho nic zhmotnil maledikt. Poli věděla, že lidé si vlastně nikdy věci pořádně nevšímají a s okolím je to taky tak. Jen tak je přelétnou pohledem. A to, co bylo kusem hustého křoví, se teď najednou změnilo v desátníka maledikta, A Poléna si ho užasle prohlížela. Vyřízl si díru do středu své staré pokrývky a čmouhy od bláta a od trávy, které potřísnili neutrální šeť deky, ho změnili v součást krajiny, již byl až do chvíle, dokud nezasalutoval. Za páskou klobouku měl zastrkáno listí a malé větvičky. Seržant Honzárum by poulil oči, až mu málem by padly z důlků. Pol ještě v životě neviděla nikoho, kdo by zíral tak, že mu málem by padly oči z dulků, ale seržant Honzárum měl tvář, která to dokázala na profesionální úrovni. Cítila, jak nabírá dech a současně hledá ty nejšťavnatější kletby pro skutečně královské hromování, ale pak si uvědomil, že hraje seržanta typu velký, tlustý dobrák a že tohle není ta vhodná chvíle k tomu změnit se v seržanta pekelně hromujícího. Tihle chlapi, uchechtl se na pana Zeslova. Co já si napadne příště? Pan Zeslova nervózně přikývil, vytáhl z podsedadla balík novin a vykročil k nadporučíkovi. To je pan Zeslova, jestli se nemýlím, že? řekl rubaška a vstal. Zpěváčku, našel by se někde hrnek bahn pro pana ze slova? Díky, vojine. Mohu vám nabídnout kámen? Sedněte si dle libosti, pane. Je to od vás hezké, že jste mě přijal nad poručíkou, začal pan ze slova. Zdá se, že už jste se účastnil různých válek, pane. Dodával s pokusem o jakousi důvěrnost. Ne, tahle je první... Odpověděl Rubaška a zatvářil se jako člověk, kterému něco uniká. Chtěl jsem tím říci, že jste byl raněn, pane, pokračoval pan ze slova. Tohle no, to nic není. Obávám se, že rána na ruce se mi podebrala Šermířské cvičení, víte? Takže vy jste levák, pane. Ne, to ne. A poléna, která vyplachovala plecháč na čaj, zaslechla, jak Honzárom ucedil koutkem úst. Měl jste vidět ty druhé dva chlápky, pane. Jste se známen s průběhem bálky nad poručíku? Nadhodil pan ze slova. Řekněte mi, jak to vypadá, požádala rubaška. Celá vaše armáda je uzavřena fůdolí kňáku. Většinou se zakopali těsně mimo dosah zbraní pevnosti že ostatní pohraniční pevnosti byly dobyty a obsazeny. Posádky v podřepisti, chlejstu a brblatu byly přemoženy. Co já vím nadporučíku, váš oddíl to jsou poslední vojáci, kteří se pohybují svobodně. Rozhodně poslední vojáci, kteří ještě bojují. A můj plok? Zbytek desátého pluku se zúčastnil hrdinského, ale upřímně řečeno, sebevražedného pokusu o znovu dobytí nějakské pevnosti. K němu už došlo před několika dny. Většina těch, co přežili, upadla do zajetí a musím říct že byla zajata i většina vašeho velení. Byly totiž v pevnosti, když byla dobytá. V té pevnosti je obrovské podzemí a spousta kobek, pane, a ty všechny jsou teď plné. Proč bych vám měl věřit? Já mu věřím, pomyslela si Poli. Takže Pavel je buď mrtvý, raněný nebo zajatý. A ani když si řeknu, že je tady naděje dvě ku jedné, že žije, tak to moc nepomáhá. Pan ze slova hodil noviny nad poručíkovi k nohám. Všechno je to tady, pane. Já se nic nevymýšlím. Všechno je to pravda. Zůstane to pravdou, ať mi věříte nebo ne. Proti vaší zemi se spojilo šest zemí, včetně Genovy, Plesněvinska a Angkorporku. Na vaší straně není nikdo. Jste sami. Jediný důvod, proč ještě nejste poraženi, je ten, že si to odmítáte připustit. Viděl jsem vaše generály, pane. Jsou to velcí vůdcové a vaše lidé bojují jako démoni, ale nevědí, kdy je čas se vzdát. Boragravia nezná význam slova, zdá ti se, pane ze slova, odpověděl naporučí krubaška. V tom případě dovolte, abych vám půjčil naučný slovník, pane. Vyštěkl pan ze slova, který zhrudl ve tváři. Je to slovo, které vyjadřuje něco jako uzavřít mír, dokud máme ještě nějakou naději, nebo možná taky nechat toho, dokud ještě máme hlavu, pane. Dobré nebe, pane, co pak to nechápete? Jediný důvod, proč v údolích nějakou ještě existuje nějaký zbytek vaší armády je ten, že se spojenci ještě nerozhodli, co s ním dělají. Už mají těch jatek dost. Aha, takže my pořád ještě vzdorujeme, Odpověděla Rubaška. Pán ze slova si povzdechl. Vy mi nerozumíte, pane. Oni už mají dost toho vraždění vašich lidí, obsadili pevnost. Mají tam i velké válečné stroje. Oni, někteří členové spojenectví, jsou proto, aby byl zbytek vaší armády vyhuben do posledního muže. Bylo by to jako zastřelit krysu, která vám blezla do hlavně brokovnice. Stejím v vydání na milost a nemilost. A přesto dál útočíte. Útočíte na pevnost. Ta stojí na hladké kolmé skále. Má by vysoké skoro 30 metrů a vy se pokoušíte vybudovat předmostí na druhém břehu řeky. Jste v pasti. Nemáte kam se vrtnout. Spojenci vás mohou zmasakrovat, kdykoliv se jim zachce. A vy se chováte, jako kdyby vás potkal nějaký momentální drobnější nezdar. To se doopravdy děje nad poručíku A vy jste v tom všem už jen zanedbatelná drobnost. Buďte opatrný, varoval horubaška. Promiňte, pane, ale máte nějakou představu o nepříliš staré historii vaší země? Během posledních třiceti let jste minimálně jedenkrát vyhlásili válku každé ze sousedních zemí. Všechny země bojovali, vy jste se jen tak kočkovali. A pak jste v loni znovu napadli zlobeni. To ani napadli nás, pane ze slova. No to jste byl špatně informován, nadporučíku. Napadli jste provincii Kňák. Ta přece byla přištěna borograveji před více než lety dohodou potupenskou. A ta byla podepsána s přinucení a podnátlakem. No, to už dneska nikoho nezajímá. Jenže teď to překročilo rámec těch vašich malicherných šarvátek. Protože vaši muži strhli velký kmen, chápete? Signalizační věže. A zničili dostavníkovou cestu. To považuje Angmorpork za akt banditismu. Dávejte si pozor, zavrčel Rubaška. Už jsem vás varoval jednou. Už jsem si všiml, že jste s neskrývanou píchou vyvesl vlajku Ank Morporku na svém voze. Civis Morporky, já pane. Jsem občan Ank Morporku. Dalo by se říci, že Ank Morpork mě přijal pod svá široká dosti umaštěná křídla, i když přiznám, že na té metafoře by se dalo ještě mnohé vylepšit. Jenže vaši angmorporští vojáci nejsou v situaci, kdyby vás mohli chránit. O pane, to máte pravdu. Mohl byste mě nechat okamžitě zabít, odpověděl pan ze slova jednoduše. Vy to víte, já to vím taky, jenže to neuděláte a to ze tří důvodů. Jednak mají borografští důstojníci svou čest, to říká každý. Proto se také odmítají vzdát. Dál... Já hrozně špatně krvácím. A za třetí, není důvod, proč byste to dělal, protože teď se o vás někdo zajímá. Najednou se to všechno změnilo. Někdo se zajímá o nás? No, pane, v určitém slova smyslu byste mohl teď celé věci hodně pomoci. Jak se zdá, tak lidé v Ank Morporku úžasli, když. Poslyšte, pane. Slyšel jste někdy o tom, čemu se říká lidský zájem, pane? Ne. Pan ze slova se to pokusil vysvětlit. Hrubaška mu naslouchala s otevřenými ústy a nakonec řekl. Chápu to správně? Přestože bylo v téhle mizerné válce zabito, kdo ví kolik lidí a mnohokrát víc jich bylo raněno, čtenáře to nějak zvlášť nezajímalo. Ale teď je to zajímá jen kvůli nám, Kvůli malé šarváce v městečku, o němž v životě neslyšeli? A jenom kvůli tomu jsme najednou kurážná zemička a lidé říkají vašim novinám, že by vaše země měla být na naší straně? A přesně tak, nadporučíku. Víte, včera večer jsme vydali druhé vydání, když jsem zjistil, že kapitán Lulaněč byl ve skutečnosti princ Heinrich. Vy jste to tehdy věděl, pane? Samozřejmě, že ne. Ohradil se pruce rubaška. A vy, vojine, zpěváčku, byl byste ho kopnul do těch... No, byl byste ho kopnul, kdybyste byl věděl, kdo to je? Poly byla natolik nervózní, že upustila plecháč s čajem a podívala se na rubašku. Jen klidně odpověste, vojine, uklidňovalý nadporučík. No, ano, pane, kopl bych ho, pane, asi ještě mnohem silněji, jen jsem se bránil, pane, odpověděla Apoléna a velmi důsledně se vyhnula jakýmkoliv podrobnostem. Člověk si nikdy nemohl být jistý, co s nimi někdo jako pan ze slova udělá. No dobrá, ano, tak dobře, přitívil pan ze slova. A pak by vás mohlo potěšit tohle. Náš kreslíř Šampusic to nakreslil pro zvláštní vydání. Bylo to na titulní straně. Prodali jsme rekordní počet výtisků. Podalíku z lehoučkého tenkého papíru, který podle toho, jak vypadal, musel být mnohokrát přeložený.